Sveriges Radio. Jag kan erkänna att det- tog tid att- acceptera det jag har varit med om. En stjärnklar februarinatt 1984- djupt in i de småländska skogarna- upplever en man något som ska bli känt- som Sveriges mest omtalade fall- av närkontakt. Plötsligt- var det som att kroppen bara gav upp och jag, jag vet inte hur jag ska förklara det mer än att jag, jag lät dem ta mig med Du lyssnar på UFO-podden, utomjordiska berättelser inspirerade av verkligheten med mig Moa Gammel Det här avsnittet handlar om mysteriet Riksväg 30. Andreas Solström sitter i sin bil på väg hem från ett partimöte i Tingsryd. Han är 40 år och kommunalpolitiker för Centerpartiet. mörkblåa sab rullar fram genom de bäckmörka skogarna på Riksväg 30 mot hemmet i Växjö. Jag minns att det var väldigt mörkt. Vi hade helljusen på men snön föll snabbt och gjorde sikten sämre än vanligt. Det är nollgradigt och vägunderlaget är halt. Så jag körde rätt försiktigt. Plötsligt får han syn på någonting i mörkret. Ja, det var en man som stod där ganska kort alldeles stilla vid vägkanten och tittade ut på något. Andreas följer mannens blick ut över den vita snötäckta ängen och där ser han det. Det var stort och svart och det svävade över marken. Upp mot 80 meter långt. Och 10 meter högt. Men när jag fortsatte köra så började jag tänka att han den där mannen han kanske sett samma sak. Så jag vände mig om. Men mannen är borta- Andreas försöker urskilja det stora föremålet ute i mörkret. Han sträcker sig efter kameran som ligger i baksätet. När han vänder tillbaka blicken är föremålet inte kvar. Förgäves tittar han ut över den mörka ängen innan han bestämmer sig för att fortsätta hem. Andreas kör bort till en korsning för att vända bilen. Över vändplatsen ser han det igen. Det stora svarta föremålet som tidigare svävat över ängen- befinner sig nu rakt framför hans bil. Strålkastarna lyste rakt emot den här svävande saken- och den var enorm. Desperat försöker Andreas vända bilen och backar in i den meter tjocka snövallen vid sidan av vägen. Jag, jag satt helt fast och samtidigt såg jag den här saken ovanför mig som bara försvann iväg. Då, då bestämde jag mig för att gå ur bilen och se hur illa jag satt fast. När Andreas stiger ur bilen känner han ett vast grepp om sina axlar. I ett polisförhör fyra dagar senare berättar Andreas Solström att han släpas iväg in i skogen. Men att han vid ett tillfälle lyckas slita sig loss. I panik springer han mot ett hus han ser lite längre bort. Trots att det lyser i husets alla fönster- är det ingen som öppnar. Och i nästa stund- hugger något tag i honom igen- och han förs bort från huset- och vitar in i skogens mörker. Plötsligt var det som att- kroppen bara gav upp och... jag vet inte hur jag ska förklara det mer än att- jag, jag, jag lät den här- kraften ta mig med. Sen minns han bara att han befinner sig på vägen igen. Han snubblar fram i den höga snön- längs med vägkanten. Blöt och frusen- lyckas Andreas ta sig tillbaka in i bilen. Och först när han sitter där- inser han att han inte har några skor på fötterna. Samtidigt kände jag att det, hur det stack i armarna. Och det var som- som att hela kroppen började krampa. Och ja, det, det, det är det sista jag minns. Efter det att Andreas lyckats ta sig in i bilen igen anlände två poliser till platsen. 362 vi är på plaskan. Har ni identifierat fordonet? Kom. Ja, det står mitt i vägen. Kom. Vi har identifierat en man. Kom. Dörren till förasidan är öppen och bakom ratten sitter Andreas. Musklerna i hans händer och armar är onaturligt spända. Och fingrarna kröker sig som klor runt röden. Vi behöver Han skakar våldsamt. Här sitter han, vi behöver ambulans hit. Kom. Hallå. I den nyfallna snön kan man se att bilen de hittat varvat korsningen flera gånger. Fotspår visar att Andreas rört sig rakt in i skogen och sparkat i snön. Innan han vänd tillbaka. Hallå. Det finns även fotspår av en annan person. Hallå, hör du mig? Jag vill honom till bilen. Förstår du vad jag säger? Kan jag skicka en till bil? Kom. I snön bredvid bilen hittar poliserna ett kamerafodral. Hallå? Ambulans på väg. tack. Det Andreas Solström sägs ha varit med om skulle kunna vara lätt att avfärda. Men i det här fallet finns ett spår- som gör att händelsen sticker ut ur mängden. Ett okänt vittne. Jag såg precis en bil som står på tvären- borta vid Riksväg 30. Ett fordon i Riksvägen? Ja, mitt i banan, alltså på snedden. Som om den fått sladd och... Samma som Andreas jagas in i skogen- ringer en man som uppger sig heta Ruben Flobäcker- till sos alarm Jag tror att någon, en, en man, kan vara i fara. Varför tror du att han är i fara? Vittnet berättar för SOS Alarm- att han också sett något annat. Över bilen svävar ett mörkt föremål- som det ordagrant står i Växjöpolisens protokoll. Kan du uppge om du såg någon förare i fordonet? Vi måste åka dit nu innan det är för sent. Men när polisen kommer fram till telefonkiosken- där vittnet lovat att möta upp dem- är han inte där. Polisen gör flera försök att få tag på ruben- men han är spårlöst borta. Jourläkarens bedömning av Andreas Solström- är att han drabbats av ren psykisk chock. I journalen skriver man att hans fingrar är krampaktiga- och krökta som klor. När Andreas blir utskriven fyra dagar senare tar polisen med honom för att peka ut platsen där han blev attackerad. Och då kom jag ihåg huset jag satte i skogen. När vi kom fram var dörren helt vidöppen. Vi gick in men det var ingen där. En kökstol låg slängt på golvet. En kopp kaffe stod på köksbordet och koppen och kaffe. Det var fortfarande varmt. Och där tycks spåren ta slut. Men upplevelserna från den natten ska visa sig svåra att skaka av sig än att vakna han av att någon rör vid honom när jag insåg att det inte var min fru så satte jag mig snabbt upp ur sängen men ingen var där. När Andreas slutligen är säker på att ingen annan än hans fru finns i rummet går han ut i trädgården för att stilla nerverna med en cigarett. Han ser någon komma emot honom som signalerar att han ska följa med. Det märkliga var att det var som att vi redan Andreas följer med bort till en äng Och där ser han det på nytt Det stora svarta föremålet Som svävar ovanför marken Och det blir inte den sista gången Andreas får besök Varelserna kommer tillbaka många gånger Under flera år av någon anledning som Andreas inte får reda på- har varelserna valt ut honom som en bunnsförvant- eller som en länk mellan vår jord och deras planet. de kallar den för Prio. Planet. Andreas berättar om sina upplevelser för en journalist. Bland annat visar han upp en nyckel som han fått av varelserna. Hans historia blir känd som Sveriges mest intressanta fall av närkontakt. Jag kan erkänna att det tog tid att acceptera det här. Men jag trodde ju aldrig att jag skulle vara den som, som upplever såna här saker. Men ja, nu är det som det är. Och det är klart att på något sätt så har du ändå brikat mitt liv. Jag vill inse att det är mycket som ligger utanför vår fattningsförmåga. Och det är också här som historien hade kunnat sluta- om det inte varit för till synes oansenlig tidningsnotis. Någon vecka efter händelsen på riksvägen- får polisen ett samtal från en kvinna- som tror sig veta vem vittnet Ruben Flohbäcker är- Ja, jag reagerade på namnet förstås. En journalist på tidningen Barometern i Småland- har skrivit en kort notis om händelsen vid Riksväg 30- och om det mystiska vittnesmålet. Notisen får Eva Flobäcker från Tingsryd att reagera. Det var ju ett så pass ovanligt namn. Och det var inga andra i trakten som hette så- förutom min storebror då. När Ruben var tre år äldre än jag- vi stod bara väldigt nära som barn. Han var ganska livlig och glad. Ruben och Eva växer upp med sin mamma och pappa i ett hus mitt inne i skogen utanför Tingsryd. I tonåren slutar Ruben oförklarligt växa och hans korta längd börjar plåga honom. Han försvinner ofta iväg i flera dagar i sträck och ger ingen förklaring till vad han varit när han kommer hem. Efter att ha gått ut gymnasiet flyttar Ruben till Växjö där han får jobb på posten. Jag tror aldrig han trivdes där. Och det var väl också då som han började få de här... ...depressiva dragen. Visst, han försökte att träffa folk. Och så åkte han på sådana där kryssningar med finlandsbåten. Och det var där som... En kväll i början av 70-talet stiger Ruben bord på en kryssning till Åbo. När färjan 24 timmar senare återvänder till Stockholm är han försvunnen. Pappan var ju övertygad om att det hade hänt honom något. Att han blivit mördad. Men vi andra såg det nog på ett helt annat sätt. Han var ju deprimerad och... När Eva Flohbäcker får lyssna på samtalet till larmcentralen slås hon av likheten mellan sin bror och det vittne som ringde den där natten. Ja, det lät verkligen som Ruben. Jag tror att någon, en, en man kan vara i fara. Jag menar, vi har ju inte sett honom på över 15 år och han dödförklarades efter fem Det var, det var verkligen hemskt att ordna med en begravning där det inte gick att fastställa om han levde eller inte. Så vem var egentligen Ruben Flobäcker, vittnet med det ovanliga namnet som ringde till polisen för att varna om att Andreas Solström var i fara? Var han den dödförklarade Evas storebror? Med Ruben skulle också många frågor om vad som hände den där sena natten vid Riksväg 30 kunna få sina svar. Vid senare tillfällen när människor iakttagit märkliga ljus och oförklarliga himlafenomen har många vittnen uppgett att de sett en kortväxt man. En man som stirrat upp mot natthimlen. För att sen hastigt försvinna. Ufopodden, utomjordiska berättelser inspirerade av verkligheten. En produktion av Sveriges radiodrama. Om du vill veta mer om det verkliga fallet hittar du Ufopodden på sociala medier där vi samlat bilder och länkar kopplade till mysteriet. Manus Gunnar Eriksson. Regi och manusbearbetning Moa Gammel. I Rollerna Henrik Nolén, Ann Petren, Alexej Manolov, Per Graffman, Anders Jakob och skådespelare från Teateralliansen. Originalmusik Andreas Klerup, inspetient Sven Filip, ljuddesign Monika Bergmark, producent Emily Rosenqvist, det här programmet har gjorts med hjälp av journalisten Claes Svans efterforskningar. med om något utomjordiskt mejla oss på ufopodden snabela sverigesradio.se